اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وَمَا لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ حِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَارًا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كذبوا بآيات الله والله اولئك القوم الظالمين مثل الذين عملوا التوراة جديدا ما قبل سرربه ثم ما سبب له مگه یتنکه الله جل جلاله ذکر ا د فضل او کلاچ د نبی له صلوات و, و سلام به صد ځا د الله جل جلاله او فضل له د نبوت د الله فضل له اوس دغه خلقو ذکر گئی چې کوم خلقو د نبی له صلوات و, و سلام نبوت هغه نه منله پاغي باندي ایمان <تصفح> نه دراوړي نو ځای دې په هو تو باندې الله جل جلاله دا گئی مثال ذکر کینو الله فرمای مسل الذین حملوا التوراۃ مثال کسانو چې هغه ته تورات ورکړ شو دا غي په عمل باندې مکلف کړي شو سملم یحملوها او بیا دا تورات باندې دي عمل ونه کوو په تورات باندې عمل زکو نه کو تورات کې د يهود تا د نوې له صلوات والسلام متعلق راغلو چې دا خيري پیغمبر د موسى عليه صلوات والسلام محمد عليه هر پیغمبر د خپل قوم نواده ګرځي چې دا خيري پیغمبر برازی او پاغه باندې به ایمان راوړې او هر کله چې نوې له سلام بنو اسرائیلو او کې بنو اسماعیل کې راغې ندی بنو عليه السلام ایمان درانل د تورات خبرې ونه منل نللا پرمایی که مخالف ته تورات ملهو عملی بهونه کو ددی مثال داسه دک مسال الحمار يحمل اصفارا ددی مثال خر د لکه په خر باندې ډیرشه غټ غټ کتابونه غته بار کی نو اصبار زم دسی پر دا غټ کتاب د ویل کی کی خر د په لمسه وا جواب بار په وا جواب پکې پورې یو دوه سو کتابونه کیلا نوخر نه په کتاب باندې مويږي او نه د کتاب هغه تل مشتان نه وڅه پيدا شته. نل پرمه د ته يهوديانو مثال چې تورات يا غز دي خپل کتابی مني او بيان د تورات مزله د نبي اسلام متعلق دا يا نور د ایمان نه نو نه بس دي او خر کې اس پر اک نشته نه خر ته د کتابونه نه پيدا او اودا غره کې بوجي بزانه جوړل دي ندې يهوديان نو ته پیدا شوه صرف کتاب و تقبلوي هو پیدا نه شته الله جل جلاله د دې يهوديان مثال د خر سره زکه ورکو زکه خر دا په جناورو کې کومه کل ګټه نه دی دوی کتاب باندې کې کانه د بار مخالف سمت ولې کور کوه دوی بار ترته راځي او کبار ترته ولې د کور کوي نبي اپ په بل طرف باندې زي د دې کې کومه کل توپ سيوا نودانی وジナ د دې سره د دې مثال ورکړه دا خبره یاد اوسه ته دارانګي الله جل جلاله فرمایي چې مس به مسل القوم الذين كذبوا بايات الله ډېر نا کار مثال دې دغه خلقو چې هغه دروغ وای په کتاب د الله تعالی باندې نودام سلم دی کی موجود و د الله کتاب کې په دروغ وای اګه باندې به تر وګوې د ثانه په خپل بوټو د نبی له صلات و سلام صفاتی لیکلیو دا رنګه د قران تګزیب به مکو اګه دې په نسبت دروګو کاو الله پر مېغه کوم مثال او صفط ډیر نکار دے چې د الله آیتونو ته د الله کتابونو ته اګه ته دروغو نسبت کوي کاریو کتاب د کاغه قران دی کاغه تورات دی کاغه انجیل دی نو دا کوم ډیر نکار کوم دی بیا ځکه خبره یان دوه ساده دا کو الله دا غي متعلق ذکر غي علما فرمایي چې کم کس په قران باندې عمل نه کوي د تم دغه مثال نه مثال د خر ده چې قران د کتاب غني کتابه مني پیم په عمل نه کوي دغه مثال اگر د خر شو بلکې بیا چې کم انسان سره علم ده او خپل علم باندې عمل نه کوي نو دغه مثال هم در انګرې بلکه حدیث کې رازی نبی له صلوات والسلام فرمایي چې ناشد دنا سه عذاب یوم الቂያما ډیر سخ په عذاب کې پرځ د قیامت باندې یو هغه انسان دی چې هغه پیغمبر کتل کی, کی دویمه به انسان دی چې پیغمبر رسول ګیو دغه انسان د پیغمبر د لاس نه قتل شي زګدا ډیر بدبخت انساني د د بم سه عذابې او درې ماګه دی چې خپل مور او پلار مور یا پلار قتل کنو دے انسان تبم قیامت کسا عذاب کیگی بلانگا انسان دے چه غد تصویران جوړي او بلانگا انسا علم دے چه پخپل علم بانده یا علم دا پخپل علم بانده عمل لگی مشکات کتاب اللباس باب تصاویر کې دا حدیث ذکر کرده ناغا علم علم والا انسان چې او مسلمان دے پویا ده او عمل پینک اینو علماؤی داغم انسا علم داده دې جوا رواياتكي دعاء راضيكي اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع يالله ازبانانيزم بتاثر دعاء علمنا چه اغا فيدن والكي ومن قلب لا يخشع اغا اغزلنا چه اغا كي يرني ومن نفس لا تشبع او اغا نفسنا چه بخوراك نمڑي ومن تعوة لا يستجاب لها اغا سي دعاء چه داغي دبارا كبوليت ني نبهر ځاهنه خبر دا چې د انسان په کتاب او فلم باندې عمل نوي نو ناپو یو پوی برابر شو مثال طور پر نتیجې په اعتبار سره دا سی برابر شو لکه یو کس کڅوابه تزيغ تلار معلومه دا هغه پګاړي د مردان کې کې نست او بل دې اغم سوابه تزيغه هغه ته علم نشته په غلطه سره د مردان ګړي کې نست نو دا وړو نتیجه یو د کبدل دا مردان ترسي ځکه دا یو کو پوی د خسره د پوی په نتیجه اگر ازي کم چې د جهل نتیجه دا لدا دی وجنا ولا ما پرمای چې کم علم باندې عمل لګیږي د علم ولا داغم غو مثال هم دغې والله لا يهدي القوم الظالمين الله جل جلاله توفیق هدایت توفیق د هدایت نور کئ هغه قوم ته چې ظالمانی ظالم ویل کیږي چې خپل شه بیځای استعمالي دا الله کتابه دادې چې په عمل وکي دا الله کتابه دادې چې تصدیق وکي نو دې په عمل نه کئ دې تکذیب کئ نو دې ظالم دی د ظلم دوا جنا الله جل جلاله د توفیق دی توفیق دی ہدایت نور کی ور پسی دی هو ځان سر د دین چې د نبی اسلام ته تذیب پم کو او ځان به د الله نیکان بندگان ګنه الله پرمای چې زتا زخبل ځان نیکان بندگان ګنه الله پرمای کل ای پیغمبر دی تویا چې یا یو الذین هاتو اګزانو چې تازو یهودیت اختیار کړې داوبل یودیه یا هادو مطلب چې د یودیت د نرستو نروستو په خپل دون باندې یوودیت باندې برقرارې او تاز دا غمان کوئ انز عام انکم اولیاء کوم او دا ده دا غمان کوئ چې تازهو د الله جل جلال هودوستانې اللا نرو خلکوونه نو فمن نه مو ته ان کو صاد ک تازو تمنا د مګو کې۔ کچره طالب سوریشتینه نو ګره دی يهودو بوي نحنو ابناء الله وا احباء مونږ د الله ځمنيو امونګان نه کان مونږه احباده الله محبوبانی او د دې دا دا اوچله ایه دخول الجنه الا من کان يهودا او نصارا يهوديان او بوي ټیګراند جنت مونږیو جنت تر بسره يهوديان زي عيسایانو بوي مونږ ټیګداريان يوسف عيسایان بزې صرف یسا یان مزي الله جل جل اعلی پرمائی چې ستاسو داوودانه چې الله ولی نو دا الله ولی او دو سه خو اخرت ته او اخرت ته خلندلار هغه بل نشته علاوه د مرګ نه نو لہازه تاسو غو دمنه د مرګو کې ځکه دنیا کې مصیبتونه دي تکلیفونه دي پریشانای دي اخرت یو پور دی چې پغې کې اس کیسه پریشاني دنه کنه بندگانو لپاره نشته نو لهادا چې تاسو د کور کو کور کې پراته نو تاسو هلی بیا تمنا د مرګ نه کوي چې همیشه د خوشالو کور دلال شو د دې مصیبتونو تکلیفونو نخلاص دا معنی ده او بعض مفسرین ابن عباس ابن او د هم نه کله چې تاسو داو ده نو ز په تمنه الموت عل القادم تم چې مونږ کې دروژن دي کوم دروژنانی نو ز مونږ د پر تمنا د مرګو کې او ک تاسو دروژنانی نو د ځان د تمنا کې چې کمم انسان د روژې نوزهده اغ د پاره تمنا د م وکې چې الله دی ب مګ راول پهله جلله جلال هو پرمی دا تومندنې کړی دا او نو دی وږي ول دی ته د نوويلی سلاتتو اسلام صداقت معلومو د قرآن صداقت معلومو دد وجه ندي تمنا د م نه د کړی او نو ل سلات اسلام کم حیې پات کې را ځي نو اسلام پ غزات م د کسممي چا پلاس لاس کې چې زما ساده. کچری دی يهودو تمنا د مرګ کول په محض د ځمکه به یو يهودي نو پادشاه مرګ وردار شي اوس چې د پليستيني کمپسات ده نو نبی له سلام پرمیدا په ټول مرګ وردار شول جلال جلال اور په سي حقیقت بیانای چې والا يه تمنو نهو ابدا دی هرگز د مرګ تمنا نکیدای يهوديان تمنا نکي او تمنا نکوي دوی د مرګ ابدا هیڅ کله هیڅ کلم تمنا نکوي له د قدمت دمت ید هم په سبب د اغ ناکاره عملو چې ددي لاسنو مخکې لیګلی په غمبران دی قتل کړیدي ق د تلول امبیا دی نکان خلک دی قتل کړی دي په تات کې معېدي بدلی کړی دي په توات کې پهلازو باندې لیکل دی کړیدي د تات کې تاب ټوټی ټوټ کړ دی دی مخکې کم د خیر کار کړی مثال السلام دی په خیر نهې پرخې مله پر مییدي تمنا هی کله نه ک دمر والله علیم بالظالمین الله جل جلاله چې دې پوی دې ظالمانو باندې دا یو يهودیان دي چې په دې تصدیق باندې تګزيب کړي تصدیق وکړو د نبی له صلوات و سلام د نبی له صلوات و سلام مبارک دا هغه تګزيب خبره عزیزې کې مسله یاد ساته چې تمنا د مرګ انسان تمنا د مرګ کوي نو د مرګ او سنګه نو د دنیا د ووج د دنیا د پریشانو د وجه نه په پکار او که د انسان دین په تکلیف کې کېږي او دنې په پیت نه کې کېږې نو بیا تمنا ک کوي چې یاره دنې محپوس پاتې یا یاله ما په پیت ما کې ما چېمات دنیا نه سالم وې ددينین ف حالت کې نو دا تهمننا یا که تمنا کوئ نو داسې کول په کاردي یا الله ترسوک چې جوان بهتر نو جوان را او چې کله مګ بهترري نو یاله بیامت ته مګ کې کل پمره ان الموتل الذي تفرون نه من هو یقی نه چې تاسو د هغې نه تیشته کوئ تاسو دا د ویلاییتتون کوی ځانته د الله او لام وای او ب رفته د مرک نه تیستم کوی تفررو نه من تاسو د د مګ نه تست، مرگ نو والے د مرګ نزان بچ کوي نفع انه ملاکیکم دا مرګ چې د ابتاز سره ملاوي دا مرګ تمنا زګ بلکی لوباسي په سپاره کې تیر شو چې دی پجوان باندې د مشرکانو نمزيات حريستي پجوان باندې زیات حريستي دا غي نه زیات د جوان شوک لري د ته ووا یا په نه هو ملاقی کوم یقی نن دغه مک د دا به تاسو سره میلاوي کې دا یو حقیقت ده. ده دی د د زر کالهژوندون چې نو دا مرگ برازې دې نهتیخت اغنیشته دی تم مدون بیا به تاسو اواپسکی شي العالیملغې وشههغ ځان ته چې پوه د په پټ وکارهې د دله د ذات نه پټ اکاره ته د نه نوڅنګه پټهکاری وي نو تول الا تخره دي دا په نسبت سره مخلوق ته بعض شي پټ او بعض ښکارا دا الله په نسبت سره ټول سیزون ښکارا دي اس شي د الله جل جلال پټ نشته هغه ته به واپس شي تاسو ټول عمل الله ته معلوم دي وينبئکم بما كنتم تعملون خبر بدر بدرګه پاکه سبانه چې تاسو مسلسل عمل کو داږي به زامګي او بیا بدرګه سزا درګي داغه دا عیان مطلب شو عیان کی یو مسلہ فرار بین الموت مرگ نتیخت مرگ نتیخت شرعاً غام ناجائز نه ده او عقلنم ناجائز نه ذکر نبی رسول الله صلی یو دیوال سره تیرې دو ورزتون کیو پتیځه باندې تیرش یو علاقه معذب و خلق او علاقه او عذاب فراغلو او بابا علاقه باندې نبی رسول الله صلی الله علیه و او دارنګه یک جړان نه ده زی نبی رسول الله لې کې زکړه پاګه د دې وجنا زمبرګي د ځایونو لرزلل د ده ته پیغامه کوټه کې خوده نو دا خو په خپل کې شه چې انسان د مرګ نه تخته نه وي او عقیده به دایې کله الله ما بچی بچ شمه او کنه بچکی هم نو بچ باندې شمه دا الله لاس کې دو انسان دنیا دار الاسباب ده نو دا به نکړي چې په دې والو غرض کې لاندې نست ده الله بچونکو کې ده لرزلله د شپې پیغامه کټ کې وده خبرونه زادرې بیا په دې داخله کې شي یا ریسپزل دلته چې پیغما کاتي فوتي دیوال ته پوریږي غړیا پوسیو کنه پوسیو نه له خپل ځان دمر کې ځان ته الله جل جلاله څخه استغفار او کافاسه ځان څنګه تک کمې دموږ ورچې په خاره ګاډری لګېدلې دي یا چته ځان مورځي نه اکلونداري چې انسان را عادتن چې کم سي سره انسان مړيږي داګه نزان بچي او اکل الله جل جلاله انسان لا الله ورګړبه چې داګه نزان وسات زلزلې شو آثارنګي دا صاحب زيو شو خطرناک زيو شو پدې نه ځان بچګول وکړ دي پدې شو مسله حدیث کې راځي ځان له تفصیلي مسله دا و بې مرسي پسند کړی بچګون کې الله دی او نو کوم ځای کې و بار هغه د تثتی نه پاري هغه بیا موارث هغه بیا موارث نو بهرال پدې مسله باندې ځان او پ مسل اللذین مثال دا کسانو کومې لو توراتہ چې دې مکلف شوه وَنَلَمْ يَأْتِ لُوحَ حِيَاضِ عَمَلُونَ كُبُ دَيْتَ سَوْرَا طْبَانْدِي گَمَثَلِ الْحِمَارِ بِمِثَالِ ذِي الْبَشَانِ دَخْرَدَ يَحْمِلُ جَوْجَتْ كَلِي أَسْفَارًا كِتَابُنَ وَرَطَّدِّينْ بِسَمَثَلِ الْقَوْمِ الَّذِينَ آدِرْنَكَارَ دعاء کون کتبو بی آیات اللہ چی نسبت زمو کیا تنو تعلان تالاتا واللہو واللہ تال عجده لائیت دل قوم طالبینا ادایت نکی قوم ظالمتا کولو ایفیان برایا ایوها اللذین ایا کسانو حادو جی اوجیت میں اتیار کل دیں وی اودیان تین باندین زام تم کجریستا سکومان تین اگی کتا سیندی وکستا سودا کیدو کوماند چې اننا کوم اولیا الله چې کینان تاسو دوستانه الله تعالی من بولن آسی ما سیوا خلقنا نو بتمنو الموتہ تاسو تمننه د مرګ کوي تل پون تم صادقینا کچري تاسو رښتینی وه خپلونه مرګ راول چې جنت ته لاړو الله پرمای ولایا تمنو نو تمننه نه کوي د دې مرګ بې ما قدمه مزه دی هم په سبب د نه کارامل چې وړاندې لیکلي دی لاسونو تدوي خلاص مطلب ذکر شو ټول اندامونه د عمل د نه مراد الکه وېداد سره لاس وکړه خلاص مطلب د صرف د لاس عملي والله والله تعالى جل وعلا من كل ذي بواليمي نا ظالمانو باندي اول اي بيان برا ان الموت الذي يكن نا مرجو تفربون من اوجت از ته غوارينا فئن هو سيكن ان دم ملابيكم ملابيدن کي د تاسو سره پخولو ثم تردون ابياسه ایلی نیل عیبی و الشهده ساتا جی رب العالمین اللہ عنہ بردن من طعیم السلام و السلام علاق سلیه بلیمان و علی و سلیه بلیمان اللہم احدنا و احدی منا و جعننا سوگا بلیمان اللہم سیدنا و جعنی مجیدنا سبحان